Хотілося хоч і додому. І ось, коли ми вже йшли до підземного переходу, дружина раптом сказала «Путін!» І справді. Звідкись там, із вечірнього мороку, від пасажу вийшла їх ціла група. Чіткі силуети, майже фантоми. Вони рухались по Хрещатику, як у якомусь фантастичному фільмі. Попереду президент Росії з її повноважним послом, а за ними в конфігурації крилка жана – чоловік 15 оточення». І так ця процесія пройшла Хрещатиком. Очевидно, імпровізовано, без протоколу, без офіційних тутешніх осіб. Принаймні, я їх не бачив. Без журналістів і камер. Цілком відкрита для народної адорації. Але вечір був вже пізній, людей на Хрещатику залишилося мало. Лише якась підпила компанія, остовпіла, заскандувала. Високі особи заспокоїли захват жестами і пішли далі. Повз пам'ятник Леніна, який у реліє розкопів і реконструкцій наче балансував над ямою. Чого вони йшли? І що думали ці люди? Що приємно пройтися напередодні свята столицею дружньої сусідньої держави? Чи все ж таки мать-перемать городов руських? Як же це случилось, що Україна уже не наша? З Ненецька за рухом біля критого ринку на взгинці вискочили якісь чорні постаті з автоматами і, пригинаючись перебіжками, як вийшли з ночі, так і поринули в ніч. Отже, ця невимушена прогулянка таки була під недріманою охороною, що весь час непомітно йшла паралельним курсом. А потім промчалися чорні авто з мигавками і верталися силуети вже належним чином за непроникними вікнами лискучих урядових машин. Наступного дня жодна газета й словом не прохопилася про цю нічну прогулянку президента Росії. Так, наче не було цих нічних силуетних містерій. Що ж, будемо вважати, що нам привиділося, що у нас спільна галюцинація на двох. Парад приймали три президента – України, Росії та Македонії. Щоправда, в кадрі були переважно двоє. Гість із Македонії зрідка потрапляв об'єктив. Від того здавалося, що у нас два президенти. Європа нашу десяту річницю проігнорувала. Ну, бо й справді, якщо ми вийшли з зоопарку, то хто ж ми такі, щоб нас поважати? Польський президент приїхав і одразу ж поїхав. Пошанувавши нашу незалежність, але не постоявши на трибуні на такому міжнародному рівні. Парад був грандіозний. Лопотіло і майоріло, гупало і ревло. Все обліпили грона блакитних і жовтих кульок. Наче якась велетенська риба наметала патріотичну кру. Міністр оборони гаркнув. «Товариші офіцери!» Пройшла могутня військова техніка. Відчуття таке, що знову потрапив Радянський Союз. Ті ж самі генерали, ті ж самі танки – та ж сама форма звертання. Карбованим кроком пройшов президентський полк. Грізно посунули танки, взуті у спеціальну гуму. Механічна колона БТР. Артилерійські самохідні установки. Потужна система ГРАД. Спадкоємиця легендарних Катюш. Система занітного вогню Ураган. Система залпового вогню Гаубиці. Гіацинт. І ти ж зверни увагу, сказала дружина. Вся ця бойова техніка схожа на чоловічі перчандали. І взагалі зброя. Від найменшого пістолета до найбільшої гармати. Форма, система наведення, принцип дії. Щото чоловіча цивілізація. Мені захотілося зробити руки човником і пірнути у світовий океан. У небі ширяла авіація. Парад замкнули спортсмени. Художня програма була дуже насичена. Співали, танцювали і ходили колесом. Матнею вулицю мали. Тягли здоровенний коровай ровесниці незалежності десятирічні дівчатка пустили у небо голубів. Чи то може були білі душі з обогрілих шахтарських тіл? У Донецькому опіковому центрі помер ще один шахтар. Це вже 52-й. На одному з нічних каналів беззвучно ворушив губами віртуальний мультиплікат українця. Мені здалося, що це я. Я ж теж ворушу губами. Але мене ніхто не чує. Я думаю, що якби мене не було, то мені було б легше. Спека то вибухає грозами, то плавить асфальти. Гіпертоніки страждають від перепадів температур. Я людина неметеозалежна, та й то відчуваю. Боюся за батька. Щось він дуже ослаб. Але в нього така дружина, що йому нічого не страшно. Мужчині головне, щоб у нього був тил. У мене тилу немає. Я вже не чуюся молодим. Я вже не сподіваюся на простойну роботу за фахом. Тепер на роботу охоче беруть зовсім молодих. І це, мабуть, правильно. Нашого тінейджера тепер скрізь візьмуть. А мені хоч італію на помідори. Їжджу на своїй лайбі по різних фірмах. Пропоную свій інтелект. Кажуть у Донецькому інститут штучного інтелекту. Зі штучним мені було б краще. Зі штучного не зійдеш. Приходжу додому втомлений. Навіть втоми. Від безробіття. Знайшов роботу, питає дружина. Пропонували дві, не змагнувши, кажу я. Вона дивиться на мене очима, як два перескопи. З таких глибин, що я розумію. Вона мене бачить наскрізь. Її мучить не те, що я безробітний. Її мучить те, що я безпорадний. Добре, що наш малий ще не приїхав. У нас весь будинок охоплений жахом. Вчора в під'їзді убили борченого батька. Щойно вернулися з фіордів, і раптом таке. Термінатор теж смертельно поранений. При такій блискавичній реакції не встиг. Міліція всіх розпитує, але ніхто нічого не чув. Зброя, очевидно, була глушником. Тільки лишилося калюжа крові і три гільзи з пістолета Макарова. Борька зовсім притих, розмазує сльози по щуках. Його мати у чорному, в їхній квартирі моторошно виє пес. Люди проскакують до ліфта, обминаючи те місце. Фактично, оце я вперше його побачив. Тож він завжди стрімко проходив під покриттям охоронця. Взагалі він був як тінь шлеміля, сам від себе окремий. Ось прийшов, ось проїхав, ось клацнули двері машини. Тепер він уже нікуди не поспішає. Лежить у турні, руки схрещені. Весь у квітах. Схожий на шкіпера. Зовсім ще молодий. Риси мужні й гарні. Вдову насилу силу одірвали від нього. На сходах у неї підломилися ноги. Я ледве встиг її підхопити. Виявляється, у них не так і багато друзів. Кілька людей стояли біля автобуса. Не всі поїхали на цвинтар. Ще менше було запоминальним столом. Дружина залишилася з нею, а я пішов. На душі важко, і весь час виє пес. Дружина вже й ночує там, бо та жінка овічає. Так, що я переважно сам. Дивлюся у вікно, за вікном дощ. Почуваюся, як в акваріумі. Машини, як рибки у матіса. Плавають кольорові. У шипках розмиті водорості дерев. Подзвонив батько, питає, як ми, хто зараз дома. Кажу, я і дощ. З роботою нічого не чутно, жодної відповіді, звідки. «Я вже готовий стажуватися на підприємстві. Може, візьмуть?» Глас волаючи у постелі. «Ці мої резюме». Дружина каже. Вона вже нічого не каже. Вона махнула на мене рукою. «Не трать куме, сили, спускайся на дно». Я спускаюсь. Вчора зайшов у якусь кнайпу в бетонному закапелку. Кажу продавщиці, "Налийте 150. Вона на мене дивиться. «Чого?» «Того, що ви подумали». «Справді, можна збожеволіти». Або, не дай Боже, спитись. Ходжу вулицями і питаю. Чого ж ви мене виживаєте з життя? Хто ви такі? Я не знаю, до кого я звертаюсь. У нас є до кого звернутися лише тоді, коли тобі добре. Мені погано. Я дуже втомився. Перед очима якісь кола. Глянув з балкона, а він падає. Дивлюсь дерево. На гіляці привидівся зашморг.